السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونحمد بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يدي الله فلا مضل له وما يدل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَسَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءٌ وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ كُلُّ كَوْلٍ سَجِيداً يَسْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَقْفَرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فان كل محدثه بدعه Wa kula bida'atun dhalalah Wa kula dhalalat finnar Jamaah sekalian Kaum muslimin hadirin barakallahu fikum Masih melanjutkan pada pertemuan kali ini insyaallah Dari kitabu tauhid Babu Minal imani billah Termasuk Beriman kepada Allah As-sabru ala aqdarillah adalah bersabar terhadap takdir-takdir Allah. Di mana telah disebutkan oleh mualif rahimahullah Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan keadaan manusia tak kalah mendapatkan musibah Menjadi empat tingkatan Menjadi empat maratib Tingkatan yang pertama adalah tingkatan atasakut Tingkatan orang yang marah Tingkatan orang yang jengkel Tidak terima dengan musibah dan ini menunjukkan orang tersebut belum memiliki keimanan yang betul terhadap takdir, takdir Allah azza wa wajalla. Yang kedua, tingkatan yang kedua di antara manusia tak kalah mendapatkan musibah as sobor. Yang orang yang dia menerima Kes dengan musibah tersebut dengan sikap sabar Sabar menahan diri Karena sober itu mengandung makna alhabas ala nafas Menahan diri Untuk menerima segala kenyataan Walaupun pahit rasanya Walaupun pahit rasanya Walaupun jiwa tidak suka dengan hal tersebut Namun dia tetap mengharapkan Dengan apa yang dia dapatkan Untuk bisa terus bersabar Iya Sehingga ketika dia mendapatkan musibah Pada asalnya tidak suka Nah pada asalnya tak suka, namun karena itu perkara yang dia yakini sudah ditakdirkan oleh Allah, maka imannya itu menjaga dari marah. Imannya menjaga dari sikap marah. Ya sabar, dia ya tahan walaupun pahit rasanya. Yang ketiga adalah tingkatan yang lebih tinggi, riba. Orang yang riba lebih tinggi dari sabar. Karena keadaan tak kalah dia mendapatkan musibah. Barakallahu fikum. Itu dia yakin. Apa yang menimpa dan apa yang tidak menimpa pada diri hamba itu dengan takdir Allah. Sehingga manakala dia mendapatkan ujian, dia sabar, dia ridho. Karena itu juga kebaikan dari Allah. Jadi nikmat yang dia dapatkan itu tidak menjadikan dia lalai, musibah yang dia dapatkan pun tidak menjadikan dia marah, dia ridho dengan segala keputusan Allah. Dan tingkatan yang tertinggi adalah syukur Kenapa orang tersebut bersyukur? Karena apa yang menimpa dari suatu musibah Itu perkara yang lebih ringan Dibandingkan musibah yang bersifat agama Kalau yang hilang cuma anak, harta fikum, Itu dianggap ringan Selama yang hilang itu bukan agamanya Selama agamanya masih selamat Walaupun anaknya hartanya hilang Itu dia tetap bersyukur Alhamdulillah Musibah hanya menimpa dunia saja Tayyib Juga dianggap orang tersebut Meyakini ujian di dunia lebih ringan daripada di akhirat Ujian di akhirat lebih berat Azab di akhirat lebih berat Dibandingkan azab dunia Dia bersyukur Alhamdulillah Mungkin ini untuk mengurangi dosa saya Singkat dosa saya ini Tidak Allah berikan nanti di hari akhir Di hari kiamat Lebih ringan Sehingga dia bersyukur. Dan dia bisa bersyukur tak takala ada musibah. Karena dia yakin. Sekecil apapun musibah itu menjadi penghapus dosanya. Bahkan bisa menambah kebaikannya. Sehingga semakin bersyukur. Sebagaimana sabda Nabi? Ma yusibul mu'min. Minham min, walagham min, walashein illa kafiralahu biha, hatta shokatu yushakuha. Tidaklah seorang mukmin ditimpa dengan rasa sedih, rasa gundah. Sedih gundah ujian. Sedih itu ujian. Gundah hatinya itu juga ujian. Dan tidak pula menimpa padanya dari sesuatu sampai duri yang menusuk. Duri yang menusuk. Kecuali penghapus kesal kesalahannya. Duri. Duri yang menusuk jasad seorang mukmin, Dia yakin ini untuk melebur dosa saya. Sehingga dia bersyukur Alhamdulillah Dosanya dikurangi di dunia Dia pun bersyukur Alhamdulillah Demikianlah orang mukmin Sadar betul Itu kebaikan Hanya duri yang menusuk Duri sebesar apa sih? Kecil Sakitnya seperti itu Tapi itu bisa menjadi Pelebur dosanya Sehingga dia pun Bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Selesai sudah hadis yang dibawakan oleh Imam rahimahullah. Kita masuk riwayat kedua. Wa lahum Mas'udin dan wa dan bagi Imam Bukhari dan Imam Muslim maksudnya. An Mas'udin marfu'an dari sahabat Ibnu Mas'ud marfu'an marfu, an. marfu, an. marfu an. sampai kepada nabi artinya ibnu mas'ud sampai ucapannya itu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam marfu an. apa katanya laisa minna bukan termasuk dari kami laisa minna bukan termasuk dari kami Man dorobal khudud Siapa saja yang memukul pipi Maksudnya memukul pipi Tak kalah ditimpa musibah Laisa minna Bukan termasuk dari kami Man dorobal khudud Siapa saja yang memukul pipi Maksudnya Memukul pipi Tak kalah mendapatkan musibah. Wa syaqal juyub dan merobek baju. Juyub itu lubang bajunya. Lubang yang untuk masuk kepalanya. Disobek. Wa wal jahiliyah. Dan siapa saja yang menyeru dengan seruan jahiliyah Hadis dikeluarkan dalam Bukhari Wa Muslim Imam Bukhari dalam kitabul janais Imam Muslim dalam kitabul iman Hadis ini dikeluarkan dalam Bukhari Dalam kitabul janais Dan Imam Muslim dalam kitabul iman Ma'asih muslimin Barakallahu fikum Hadis yang kedua ini Melengkapi hadis Sebelumnya Walahuma. Dan bagi Imam Bukhari dan Muslim Anibni Mas'ud Dari sahabat yang mulia Abdullah Ibn Mas'ud Semoga Allah Ta'ala meridoinya berkata Laisa minna Laisa minna Kalimat Yang sering datang dari beliau Yang ini muncul Sebagai bentuk tahdir peringatan bukan termasuk dari kami sebagaimana dalam hadis yang lain man khasana laisamina siapa yang menipu kami dia bukan termasuk dari kami apa maknanya laisamina disebutkan oleh para ulama ashikh As Saleh usaimin As-Saleh Fauzan hafizahullah menyebutkan laisa mina itu maknaha al-bara'ah mimman fa'ala dzalik sikap berlepas dirinya nabi dari orang yang melakukan hal tersebut sikap berlepasnya bersikap berlepas dirinya nabi dari siapa saja yang melakukan hal tersebut Laisa ini di sini, laisah makna ayuh kerja min Islam. Bukan maknanya keluar dari Islam. Kata saya soalnya semin, soalnya Fauzan, Hafidz Bukan maknanya orang itu keluar dari Islam. Bukan dari kami. Berarti dia orang lain. Tidak. Maknanya kata saya soalnya Fauzan, dia itu tidak keluar dari Islam. Tetapi makna ha atanfir min hadal amal. Tetapi maknanya adalah tanfir lari dari perbuatan ini. Nabi berlepas diri. Nabi berlepas diri dari perbuatan ini. Sehingga kalau itu lafadz bentuknya tahdir. Apa itu tahdir? Peringatan. Tu berhati-hati. Kata para ulama, An-naha min alfadil wa'id. wala Walatufassar. Kalau itu lafad ancaman, terjemahkan seperti itu. Bukan dari kami. Sehingga orang yang mendengar langsung takut. Tetapi, Ma-i'tiqad. Ketika kita menerjemah seperti itu, disertai keyakinan. Hada layadul alal huruj minajin. Bukan maknanya orang itu keluar dari agama dengan dalil-dalil yang lain yang sangat banyak. Sehingga ini termasuk perbuatan dosa-dosa besar. Kalau itu perbuatan dosa besar selain syirik, selain syirik berarti tidak keluar dari Islam. Barakah lebih termasuk diantaranya tiga perkara ini. Taib yang pertama kata Syuhaimin, waqaluhu man darab khudud golongan orang yang dia orang yang berbuat dosa besar sampai nabi berlepas diri dari perbuatan orang tersebut yang pertama. Mandorobal khudud. Siapa saja yang memukul pipi. Nah, dalam kalimat ini, dorobal khudud al umum, yuradu bihil khusus. Kalimat yang umum, memukul pipi umum, bukan termasuk dari kami. Siapapun yang memukul pipi umum, memukul pipi. Yang penting memukul pipi. Namun yang dimaukan Yurad bihi al khusus Namun yang dimaukan oleh Nabi Perkara ini khusus Apa maksudnya? Min ajli al musibah Memukul pipi Karena sebab musibah Jadi tidak setiap memukul pipi itu Apa katanya? Laisa minna Tetapi yang dimaksud dalam lafad ini Orang yang memukul pipi Karena sebab Musibah Ditimpa musibah Nah Sebagaimana orang-orang Jahiliyah Orang-orang jahiliyah dulu Ketika ditimpa musibah Mereka pun menampar-nampar pipinya Sambil teriak-teriak Meratapi Saudaranya yang telah meninggal Sambil memukul-mukul pipinya Badannya Kadang dadanya Bahkan sebagian pakai pedang Seperti orang syiah Di Iran Meratapi cucunya Rasul SAW. Bukan hanya sekedar tampai lain Pakai pedang Bukan hanya pipinya, punggungnya Hah? Pakai alat Yang rantai berduri, bukulin Bukan dirinya, anaknya. Barakallahu fik. Mereka anggap itu ibadah. Tapi itu ibadahnya orang jahiliyah. Bukan ajaran Islam, bukan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, "Wa man saqal juyub" Nabi berlepas diri Dari siapa saja Syakkal Juyub Huwa Taukul Qomis Tawq? Kerah baju Yang masuk darinya apa? Leher Taukul Qomis Lobang baju Aladiyad hulumin huras Yang masuk darinya Kepala Jadi baju ada lobang kepalanya Ini kerahnya Keluar kepala Wadhalika indal musibah Dan itu dilakukan Di saat ditimpa musibah Kenapa merobek bajunya Memukul pipinya Tasakhutah Wa adami Wa adamu Lima waqa'a alaihi Karena marah Tasakhutah Karena dia marah sehingga baju dirobek, bajunya dirobek. Kenapa dirobek? Karena marah. Taib. Kenapa marah? Karena dapat musibah. Lima wakwah wa ada mitahamul dan tidak sanggup menanggung beban. Lima wakwah leih dengan apa yang menimpa pada dirinya. Barakallahu Allah. Bukan hanya merobek baju kadang ha? Orang ketika kena musibah kadang Marah dengan membanting piringnya Membanting pintunya Tidak terima Sehingga rumahnya sendiri rusak Itu karena marah Salah apa pintu ditendang Salah apa piring kau dibanting Sebenarnya bukan marah ke pintu Bukan marah ke, kepada piringnya marah dengan musibahnya itu bukan sikap yang betul itu perbuatan-perbuatan yang tidak betul sikap yang benar menerima yang ketiga Nabi menyebutkan dalam hadis ini wada'abidah wal jahiliyah dan siapa saja yang menyeru dengan seruan jahiliyah Dakwa di sini mudhaf. Wal jahiliyah mudhaf ilaih. Berseru dengan seruannya jahiliyah. Seruan dari orang jahiliyah. Wa natadazukuna amran. Alula al awal sihatul umum. Di sini ada kalimat yang sifatnya umum. Dakwa jahiliyah, seruan orang jahiliyah da'wal jahiliyah li'anahu mufrat mudaf kalimat mufrat dimudafkan faya'ummu maka menjadi makna umum apa maksudnya menjadikan makna umum? yakni segala bentuk seruan-seruan sifat orang jahiliyah jahiliyah itu zaman sebelum Nabi diutus namanya zaman jahiliyah Segala model diserukan orang jahiliyah, lalu dia serukan, maka Nabi saw berlepas diri dari orang tersebut. Ia seperti menyeru kepada kaumiyah, seperti menyeru kepada hisbiyah, menyeru kepada hisbiyah takasut fanatik dengan ucapan yang tidak datang dari dalil itu adalah fanatik-fanatik asobiyah jahiliyah nabi berlepas diri dari orang yang menyeru seperti itu asobiyah jahiliyah ini karena bersifat umum wal qarinah yang kedua qarinah lianna darbal khudud Wasakal juyub yafalan indal musibah. Dalam hal ini seruan jahiliyah. Di sini poin yang kedua adanya korina, bahawa memukul pipi merobek baju keduanya dilakukan di saat musibah. Berarti maknanya apa? Fayakunudah abidah wal jahiliyah indal musibah berseru dengan seruan jahiliyah di saat datang musibah seperti tadi mislu qawlihim, seperti orang jahiliah mengatakan ya wailah aduhai celaka bapaknya meninggal dia mengatakan wa wailah aduhai celaka kenapa bapak saya mati dengan siapa nanti saya siapa yang akan menghidupi saya Wang Kopo al terputus punggungnya. Itu diantara kalimat-kalimat yang menunjukkan tidak ridho dengan musibah. Sehingga walula antar jia silkalal umum walkarinah layatlah tahusuhu. Sehingga kalau dikembalikan kepada makna yang pertama bersifat umum, Nabi berlepas diri kepada segala bentuk model-model seruan jahiliyah karena sihatul umum dan korinah la tahusuhu di sini tidak menjadikan khusus faya kunul maksud sehingga yang dimaksud dakwa kula dakwa man syauha al jahil seruan yang seruan jahiliyah itu dibangun awalnya dengan kebodohan iya yeah. Di antaranya Jadi seruan jahiliyah seperti seruan kepada kelompoknya Fanatik terhadap orang Walaupun salah dibela Itu namanya seruan jahiliyah Seruan-seruan asobiyah jahiliyah Dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu SWT Kalau itu orang salah tinggalkan Jangan diikuti kalau dia salah. Jangan seperti orang jahiliyah, benar atau salah saya bela. Jahiliyah namanya. Barakallahu fik. Yang kita bela yang di atas kebenaran. Maka hati-hati dari seruan-seruan jahiliyah. Kau muslimin bersaudara. Al-muslim akhul muslim. -muslim. Setiap seorang muslim kita muslim. Jangan sampai karena berebut bola, cuma berebut bola, berebut bola, asobiyahnya keluar. Ini kampung saya itu kampung kamu, perang pada sama-sama Muslim. Asobiyah terhadap tempat, asobiyah terhadap kabilah, asobiyah terhadap seorang, seruan-seruan jahiliyah, Nabi berlepas diri. Barakallahu bikum. Yang hak kita ikuti adalah dalil. Selanjutnya itu kalau diterjemah makna yang umum. Sehingga perkara pengkhususan di sini tidak masuk. Wa asnaf as-salasata li annaha ghaliba. Lalu Nabi sallallahu menyebutkan tiga macam sifat jahiliyah di sini li annaha ghaliba. Karena itu yang umum, yang sering terjadi apa itu mataku nu indal musibah, indal masaid, yaitu perbuatan-perbuatan orang jahiliyah di saat datang musibah. Orang jahiliyah ketika datang musibah mereka meratap, mengundang wanita-wanita untuk menangis, sambil saling berhadapan menangis. Sambil menaruh di kepalanya Debu atau tanah Meratapi si mayat Setelah selesai dikubur dibayar Jadi nangis tapi dibayar Itu seruan jahiliyah, Model-model Niyahahnya orang jahiliyah. Maka kita tidak melakukan hal tersebut Tidak boleh Famisluhu Hadamil buyt yang serupa kata orang jahiliyah seperti menampar pipi merobek baju yang serupa dengan itu apa seperti hadamil buyt menghancurkan rumah Wakasrul awani menghancurkan memecah prabot. Ini gelas yang dulu untuk minum bapaknya Dipecah Bapaknya sudah mati Kasur Amben Yang untuk tidur dibakar Kenapa? Musibah kata. Kena musibah saya Tahrib -ta Menghancurkan makanan-makanan Wanahwihi dan yang sejenis dengan itu sebagian orang pakai baju hitam-hitam sebagai simbol musibah tidak ada dalilnya kerana musibah harus pakai hitam sebagian lagi memotong jenggotnya kalau sudah lewat jenggotnya ditumbuhkan lagi tidak ada dalilnya memotong jenggot bahkan dilarang oleh Rasulullah s.a.w. hatta Ketika, ketika kena musibah, tidak boleh. Akhul liha, biarkan tumbuh, jangan dipotong. Tapi ini kena musibah malah dipotong jenggotnya. Allah mesti. Musibah ibaratkan orang terjatuh, dia jatuh, lalu tangganya pun menjatuhi kepalanya. Musibah dunia disusul musibah agama. Mana yang lebih parah, lebih parah musibah agama, Barakallahu. Jangan berbuat kebodohan. Ini diantara bentuk selain yang disebut oleh Nabi saw dari memukul pipi, merobek baju, termasuk menghancurkan rumahnya, menghancurkan perabotnya, menghancurkan makanannya atau yang sejenisnya. Itu termasuk perbuatan jahiliyah wahatihi salafatu minal khabair sehingga tiga perkara disebutkan oleh dia ini termasuk dosa dosa besar napa kenapa dikatakan dosa-dosa besar karena nabi mengatakan laisa minna bukan termasuk dari kami termasuk dari kami nabi berlepas diri dari orang tersebut Karena Nabi ya dikatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tabarra'a min fa'idha. Berlepas diri dari pelakunya. Termasuk tadi ketika Nabi masuk pasar. Ada tumpukan kurma yang bagus di atas. Begitu dimasukkan tangannya ke dalam tumpukan kurma yang di dalam basah. Apa nama ini? Mengelabui orang yang atas bagus yang bawah jelek. Ini Menipu kaum muslimin. Maka Nabi ketika masuk pasar melihat kasus seperti ini beliau mengatakan laisamina man Berarti perbuatan sangat tercela. Taib, wala yadkhul fil hadis Darb khudud fi hayati al-adiah. Dan tidak masuk dalam hadis ini memukul pipi dalam kehidupan al-adiah, kebiasaan. Seperti apa? Mislu darb al li ibnihi. Seperti seorang ayah memukul anaknya. Anaknya sudah 10 tahun. Enggak mau salat apa perintah Nabi wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin hukul anak hukul anak ketika tidak musholat mereka berusia 10 tahun memukul anak pada pipinya misalnya karena nakal tidak musholat itu bukan termasuk pembahasan dalam hadis ini lakin yakroh Namun tidak disukai Abdurrahman al-Wajhi memukul pada wajah linahi anhu. Karena Nabi melarang Nabi melarang kepada suami yang dia memukul istri karena telah melakukan nusus jani bul wajah. Jangan pukul istri bagian wajah. Bagian wajah maksudnya kepala. Tidak boleh Termasuk memukul anak Yang 10 tahun tadi Tidak mau sholat Jangan mukul wajah Atau kepala Hindari. Ya. Termasuk kepada istri Yang durhaka kepada Allah dan Rasul Setelah dinasehati Dinasehati tidak mau Nasihat lebih keras lagi Dipukul Dipukul tidak mempan. Hajar. Kamu tidur menghadap utara, saya menghadap selatan. Tidak didatangi kamarnya. Hajar. Ketika memukul istri yang diberi pelajaran tadi, kata Nabi, darban khaira mubarreh. Pukulan yang tidak melukai. Berarti, pukulan mendidik. Karena ada tipe perempuan yang seperti itu kadang ada perempuan yang ingin menguasai laki-laki sehingga laki-lakinya kalah nah tipe wanita seperti ini sedikit dikertak. jangan kalah untuk pemimpin lembut, tapi pada tempatnya keras pada tempatnya hikmah namanya yang namanya hikmah tidak terus lembut terus nabi kadang bersikapi tegas pada suatu keadaan sesuai dengan keadaan. Baik. Jadi kalau memukul selain itu bukan masuk dalam hadis ini. Wa demikian juga saqal jaib. Li amri ghairil merobek baju. Tapi karena sebab selain musibah antum tukang jahit Baju Sudah dijadik Yang pesen datang Coba pak dicoba di, Begitu dicoba kerahnya terlalu kecil Kepala tidak bisa keluar Apa yang terlakukan? Sobek Ganti biar lebih lebar Itu bukan masuk dalam pembahasan hadis ini Kenapa? Karena dia menyebek bukan karena datang musibah Karena sebab ukurannya kurang besar itu yang dimaksudkan oleh Syih Rahimahumma. Mahasiswa muslimin, sehingga hadis yang kedua ini mempertegas pada hadis yang pertama, bahawa segala bentuk-bentuk model-model orang yang tidak sabar ketika mendapatkan musibah, seperti yang dilakukan orang jahiliyah, Nabi berlepas diri darinya. Adalah Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kunanu adu. Kami menganggap al-istimah kumpul bil akal dengan makan-makan, bak dan daven setelah dikuburkannya mayit minaniyahah. Termasuk jenis praktek apa? Meratapi mayit. Beratapi Majid bentuknya di antaranya kata Imam Syafi'ah dan sampai tadi makan-makan mengundang orang. Ketika selesai kena musibah, iya, maka seorang Muslim para fikum. ketika datang musibah seharusnya dia mengharapkan di balik musibah tadi pahala dan ampunan. Selesai sudah hadis yang kita bacakan dari yang dibawakan oleh Syekh Al Imam Rahimahum. Kita masuk pada kalimat berikutnya. Wa An Anasin dan dari Sahabat Anas anna N Rasulullah bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa sabda beliau? Ida aradallah Apabila Aradallah Allah menginginkan Biabadihi Al-khairah Kepada hambanya Dengan kebaikan Apabila Allah menghendaki Menginginkan dari hambanya Suatu kebaikan Ajjalak Lahul ukubah Ajjalak Lahu Allah segerakan Allah segerakan baginya uqubah Balasan dosanya Di dunia Apabila Allah menghendaki seorang hamba dengan kebaikan Maka Allah segerakan balasan dosanya Di dunia Nah. Wa idza arada bihi syarra dan apabila Allah menghendaki kepada hamba-Nya asyarra kejelekan. Asyarra kejelekan. Maka barakallahu fikum amsaka anhu bidzallih. Allah tahan Balasan dosanya Allah tahan Balasan dosanya Ditahan Dan langsung dibalas oleh Allah Hatta Yuafi bihi Yaumal qiyamah Sehingga Yuafi bihi Sehingga Allah Sempurnakan balasannya Balasan dosanya Yaumul Qiyamah pada hari kiamat. Sehingga Allah sempurnakan balasannya. Barakallahu fiikum nanti pada hari kiamat. Akhrajahu Tirmidhi wa qala hadisun hasanun gharib. Hadis Tirmidhi dan Tirmidhi mengatakan hadis hasanun gharib. Dan hadis ini shahihahu Albani. Disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitabnya As-Sahihah nomor 1220. Dari hadis Anas saya ulangi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ida aradallahu bi'abdihi khay alkhaira apabila Allah menghendaki kepada hambanya suatu kebaikan Ajalalahul uqubah fid dunya Allah segerakan balasan dosanya di dunia wa iza arada Allah wa iza arada bi abdih syarra amsaka an bidanbih apabila Allah menghendaki suatu kejelekan pada hamba thayyib maka Allah tahan balasan dosanya setelah ditahan hatta yuafi bi yaumil Sehingga disempurnakan oleh Allah Balasannya Pada hari Kiamat nah, Demikian hadis Yang menunjukkan Kita wajib Berhati-hati dari segala Bentuk perkara yang Dari bentuk Perkara yang bisa mendatangkan Musibah pada diri kita Tayyip Hadis ini hadis yang datang dari Anas dimasukkan pada dalam bab apabila Allah menghendaki kebaikan apabila Allah menghendaki kebaikan maksudnya tanda-tanda Allah memberi kebaikan pada hamba tanda-tanda Allah memberi kebaikan hamba apa itu tandanya ajjalalahu bil disegerakan kata Sayyusamin wa fi hadisi Anas idza aradallahu bi khaira Allahu yuridu bi abdihi al Allah itu punya kehendak baik dan jelek walakin as syarrul murad lillahi ta'ala Laisa muradan di zatih. Namun kalau kejelekan yang dimaukan di sini laisa murad bukan yang dimaksud zatnya. Maksudnya apa? Karena kalau kita hafal doa wasyarru laisa ilaik. Dan kejelekan itu bukan dari Engkau ya Allah. Laisa ilaik. Wa man wa man arada syarra lidatihi kana ilaih. Waman aroda syarak didatihi karena ilehi. Walakin Allah yuridu syarak li hikmah. Siapa yang dikehendaki kejelekan pada zatnya untuk dia. Namun Allah ketika menginginkan sebuah kejelekan ada hikmah. Berarti ada hikmahnya. Sakit. Ad apa hikmahnya? Hikmahnya banyak orang tersebut jadi diampuni dosanya. Iya. Adanya petaka musibah ada hikmahnya. Jadi orang tarojuk kembali ke jalan yang benar. Kita lanjutkan insyaallah pada lain kesempatan. Semoga yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi tambahan amal saleh wal afwum minkum. Subhanakallah bihamdih. Asyhadu ilaha illallah. Astaghfirullah wa billahi wassalamu